מזמור נ"ד. <נונדלת> למנצח בנגינות משכיל לדוד, בבוא הזיפים ויומרו לשאול, הלו דוד מסתתר עמנו. אלוהים, בשמך הושיעני, ובגבורתך תדינני. אלוהים, שמע תפילתי, האזינה לאמרי פי. כי זרים קמו עלי, והריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי, ישיב הרע לשוררי, בעמיתך הצמיתם, בנדבה אזבחה לך, אודה שמך אדוני כי טוב, כי מכל צרה הצילני, ובאויבי רעתה איני.